Lektia Schudma, Lektion 7 Unterwegs zum Stadthaus Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie der Fahrscheinautomat funktioniert? Der ist leider schon lange kaputt. Hoffentlich wird er bald repariert. Der Fahrer verkauft auch Fahrscheine. Verkauft er auch mehr Fahrtenkarten? Nein, nur Einzelfahrscheine. Wie viel kostet ein Einzelfahrschein? Ein Einzelfahrschein kostet drei Mark. Vielen Dank. Entschuldigen Sie bitte nochmal. Fährt der Bus in das Stadtzentrum? Der Bus fährt durch das Zentrum. Wohin möchten Sie denn? In das Stadthaus. Dort ist die Touristeninformation. Im Stadthaus? müssen Sie nicht umsteigen. Und wo muss ich aussteigen? Am Rathaus. Vielen Dank für die Auskunft. Entschuldigung, ich suche das Stadthaus. Das ist ganz in der Nähe. Zuerst überqueren Sie am besten hier an der Ampel die Straße. Dann gehen Sie geradeaus, Bis Sie an die nächste Kreuzung kommen. Biegen Sie rechts ab. Sie können dann schon den Münsterplatz sehen. Dort ist auch das Stadthaus. Guten Tag, ich möchte an einer Stadtführung teilnehmen. Stadtführungen sind täglich um 10 Uhr und um 14 Uhr. Die Führung beginnt am Stadthaus. Wie lange dauert eine Führung? Ungefähr 90 Minuten.